2. Коли ідея просякає тебе до останнього волоконця, неначе кров у вчорашні бенти, неможливо жити по-інакшому. Це, кажу я, одвічний заручник ковалентності, фаворит реторт і реактивів, той, хто завжди вбачатиме у небі глобули четвертинної структури білків у розташуванні дохлих мух між вікнами Нільсборівському моделі «Атома сірки», а в Пацифіці не символ миру, а тільки проекцію молекули метану. Суцільний вогонь окислення переслідує мене нічним пітнінням. Успішний синтез приносить затяжний оргазм. У всіх прутнях світу я ніколи не згублю відкритого профілю молекули ацетилену, а в кільцях і перстенях до останнього свого подиху. Приречений упізнавати бездоганні, мов еритроцити Крішне, карбоциклічні ядра бензолу.